Поки несли вечерю, він читав новини про апокаліпсис, їх робили хлопці з журналу, редакція якого була поверхом вище їхньої студії. Вечеря його складалася зі шматка смаженого лосося і салату. У кафе готували смачно, і риба була завжди свіжою. Про це йому розповіла та сама офіціанточка Яна.